Johnny és a boszorkány. Johnny azonnal indulni akart, és komolyan is gondolta. Egyetlen telefont kellett csak megeresztenie, és már is beindult egy gépezet, aminek a hatékonyságáról csak sejtéseim lehettek. Nagy elvárásokkal viseltettem a fiú menedzsmentjével kapcsolatban, de nem kellett csalódnom. Alig telt el pár perc, míg megsemmittük a kávét, amit Krisztin maga szolgált fel, már vissza is szóltak. Johnny hallgatta a telefont, és közben helyeslően bólogatott. Holnap reggel indulunk, fordult hozzá, miután kinyomta a készüléket. Fél hétkor megy egy gép, míg sikerült megcsípni rajta a két utolsó helyet. Business klassz, ahogy kell, tette még hozzá. Én tettem, hogy részemről rendben. Elvégre jó atyám mindig megpohozott, ha arra vetemettem, hogy egy repülőn a turista osztályra váltottam egyet, pláne fapadossal akartam utazni. – Akkor viszont én lépek – búcsúztam el tőlük. – Indulás előtt össze akarok szedni mindenhozzá férhető adatot Sönwaldról és a történelméről. – Már én is elég sok mindent összekapartam róla – mondta Johnny. – Hozd magaddal az adatokat, csak akad otthon a egy laptop. – Ezen vigyorgott. Azon pedig én somolyogtam, hogy ő maradni akart Krisztinnel. Arra kérte, tartsanak még egyszer szeánszot. A szép lány ráárt, hogy indulás előtt még egyszer visszavezesse a múltjába. Mert Johnny komolyan hitte, hogy amit összehord, még nincs magánál, az valóban az ő saját külön múltja. És ha az ember komolyan hisz valamiben, az még valósággá is válhat. Krisztin megígérte, hogy szokásuk szerint hangfelvételt készít a kezelésről, Johnny pedig azt vállalta, hogy ha Netán megint ó-németül tart előadást, készített egy gyors fordítást a szövegről az indulásig. Ezzel beindultak a dolgok. Szeretem, ha pörögnek az események. Döglusta ember vagyok. Ha már csinálnom kell valamit, akkor a szeretem tempósan, ha lehet villámsebesen. Hogy aztán kedvemre visszasüllyedhessek a szokott ultrapasszív állapotomba, és pöcög tethessem a számítógépeimet kedvemre. Azt sajnos tudtam, hogy a repülőgépen a sztjuárdesz kitüntető figyelme és sugárzó mosolya nem nekem szól. Már túl vagyok azon a koron, hogy a szép ifjú hölgyek az én kedvemért rajongjanak. De fiatal koromba se bazsajogtak, ha megláttak, bár lehet, hogy csak nem vettem észre az érdeklődést. Épp a minap mesélte egy régi cimborám, hogy rettentően meglepődött, mikor régi ismerősétől megtudta, hogy annak idején öt piszok jóképű fickónak tartották a lányok. Ne, ha ő jóképű volt, akkor én legalábbis gyönyörű lehettem. De az évek elszállnak, mondja a butuska sláger, és ebben merő véletlenségből igaza van. Ilyesmi nem sűrűn fordul elő slágerrel. Bár az öregségnek is kétségtívül megvannak a maga előnyei. Annó, ha valakit túlkoros szamárnak tartottam, és ezt meg is mondtam neki, azzal torkolt le, hogy szemtelen taknyos vagyok. Ha most nyilvánítok vénbaromnak valakit, annak egy szava sem lehet. Hasonlókorú tagosztott aki. Johnny-nak egyelőre nem voltak ilyen problémái. Jutott neki más. Például én. Ha lett volna bennem szemerni lelkiismeret, még az este keresgélek kicsit sönvald ügyben, nem feledkezve meg arról a bizonyos horse perről sem. Ehelyett persze a magam dolgaival ütötte majd az időt. Hajlamos vagyok ilyesmiket csinálni, mert szép dolog a kötelességtudás, de sajnos belőlem csak nem teljesen hiányzik. Meg kellene csinálnom valamit, de engem, ha a magam dolgai jobban érdekelnek, mint amaz, amit nem tudok besorolni a szórakoztató őrülségeim közé, akkor annak bizony várnia kell a sorára. Ezt persze nem kötöttem Johnny orrára, mikor már a gépen üldögéltünk és rákérdezett, hogy mire jutottam. Már túl voltunk a stewardess rajongó tekintetén, amiket Johnnyra vetett, miközben felszolgálta az italainkat. A fiúnak tisztességes adag viszkét, nekem pedig egy nagyon hosszú kávét. Pedig nincs jobb, akkor a reggeli löket viszkinél, csettintett, miközben némi lenézéssel szemlélte a kávémat. Már hallottam valamit harangozni erről, de ha valaki már annyi piát vedelt fel, amennyivel fel lehetne tölteni a Nimitz repülőgép anyahajó szárazdokját, az jobb ha tart egy kis szünetet. – No csak! – jegyezte meg, és már is több tisztelettel pislogott rám. És ez csak fokozódott a továbbiakban. Nem a pislogás, a tisztelet. Azon még nem lepődök meg, hogy rögtön egy Horstapper nevű német színészről, bizonyos Derik felügyelő alakítójáról kezdtem neki beszélni. Egy tévésorozatról a 20. század 70-es éveiből. Kölyökkoromban koromban magam is láttam egy sereg részét. A nagy meglepetéseknek még nem jött el az ideje. Ezt a tapertet ő is megtalálta. De ez még csak a 20. század is, nem a 16., ahová róméródat állta az előző életét. Kérdeztem is tőle, honnan olyan biztos a században. 1582. október 5-én akasztottak fel. Közölte olyan egyszerűen, mintha csak a tegnapi ebédjéről beszélne. Az idős hölgy, aki velünk azonos sorban üldögélt, az ülések közötti folyosó túloldalán most leplezetlen érdeklődéssel pillantott a srácra. Eddig ügyet se vetett rá, ami nem is csodak, az unokája lehetett egy korú Honnan ismert volna egy kedves arcú idős hölgy egy mai énekest? A nyugdíjas klubban ritkán néznek rock videókat. De egy ilyen kijelentést bizonyal felcsigázta a kíváncsiságát. És nem csak azt, a beszélőkéjét is beindította. Magát akasztották? Engem megégettek 1580-ban, Csalamancában. Tudja kedvesem, a e Spanyolországban van. Ott és akkor az inkvizíció idejében nem volt könnyű egy zsidó boszorkány élete. Mondta, és csuparánc, de bájos arcán mosolyra gyugott. Úgy festett, mintha egy Disney filmből szabadságot kedves öreg tündér lenne. A tündér keresztmama, aki tök hintót, meg ilyesmit varázsol a borsó válogatásban megfáradt mesehős kedvére. Igaz az, az inkvizitor atya azt mondta, ha őszintén megbánom a bűneimet egy szent gyónás keretében, szabadon engednek. Ez bevár gyakorlat volt a spanyol inkvizíció esetében, de én sose voltam valami fajta, mert őket szerintem nem is az a kis boszorkánkodás zavarta inkább, inkább a kurválkodás, mert elcsábítottam én mindenkit. Parasztot, katonát, nemes urat, még papokat is, akárcsak ebben az életemben még fiatalkoromban, mert mára már csak a boszorkányság maradt. Sajnos, mondta hangjában őszinte sajnálattal. Johnny most már leplezetlen érdeklődéssel fordult a hölgy felé. És hogyan lett boszorkány? Ó, annak idején könnyen ment az ilyesmi. Ha az ember nőlétére magára maradt, nem voltak szülei vagy elhalt a férje, nem, igen, volt más választása. Ha szép és fiatal volt, megkísérelhette, hogy a testéből éljen meg. Ha már túl volt az ifjúságán, próbálkozhatott a gyógynövénybizniszben, esetleg bábáskodhatott. Iszonyú nagy szerencsével elszegődhetett valahová szolgálónak, de nem, igen, kapkodtak a potenciális alkalmazók az akkori munkaerőpiac legalján álló, képzetlen, gyenge fizikumú jelenkezők után. A férfiak előtt, ha hasonló helyzetbe kerültek, még mindig ott volt lehetőségként a katonaság. A nagy és hosszú háborúk időszaka volt az a pár száz év. Kellett a katona, ma azt mondanák ágyú töltelik. De mihez kezdhet egy nő? Ha magát nem árulhatta, maradt a koldulás, a csavargás. De mi más tehetett, ha élni akart? Muszájból lett megélhetési boszorkány? kérdezte Johnny kicsit ironikusan. Pontosan, ha már oda lett, vagy sohasem volt meg az ifjúkori csáberő, maradt a derék parasztok lehúzása. De hűítették épp úgy a nemeseket is. Már az, akinek tehetsége volt az ilyesmihez. Ha nem volt, akkor is sokan megpróbálkoztak ilyesmivel. De a döntő többség, már mint a mágián elégetettek jelentősebb része, teljesen ártatlan és ártalmatlan volt. Egyszerűen csak nem tudott magáról gondoskodni, a társadalmi berendezkedés pedig olyan volt, hogy más, aminek talán feladata lett volna, uralkodó osztály, egyház, azt sem tudott, vagy éppenséggel nem is akart törődni ezekkel a szerencsétlenekkel. Ők voltak az akkori munkanélküliek, a felesleges emberek, akik senkinek sehová sem kellettek. Ha nem is voltak valóban boszorkányok, könnyű volt rájuk fogni és a védteleneket elítélni, megszabadulni tőlük. A fennmaradt pariratokból kitűnik, Folytatta, hogy a megvádoltak és elítéltek döntő többségen ő, asszonyi állat, ahogy nem kevés helyen emlegették akkoriban. A feljegyzésekből világosan kiderül, az eljárás kiinduló pontja szinte minden esetben az, hogy a vádlott kér valamit. Segítséget az ördögtől, ha már az istentől nem kapta meg, a kérésekből pedig egyértelműen kiviláglik. A perbefogottak nagy százaléka egyáltalán nem jó módu. A boszorkánysággal gyanúsítottak szinte mindig kétségbeejtő anyagi helyzetben voltak, erkölcsi megbecsülésük egyenlő a nullával. És a hatóságoknak, világiaknak, egyháziaknak egyaránt édes mindegy, hogy a bevádoltak ténylegesen űztek-e boszorkányosnak nevezhető praktikákat, vagy csak rájuk sütötték ezt a bélyeget. A lényeg az, hogy rövid úton megszabadulhassanak tőlük. Bizonyos társadalmi problémák egyfajta, igen radikális megoldása volt a boszorkány üldözés. Az öreg lány egész kis történelmi, enyhém feminista előadást rögtönzött johnny -nak. Az pedig úgy csüngött minden szaván, mint eminens diák az ő kedvenc tanító nénién. Ennek örültem. Legalább nem kellett bevallanom, hogy sokkal többre nem jutottam az ügyében, mint hogy a hajdani derék deriket kizártam az előző életei sorából. Itt a gépen pedig nem tudok tovább keresgélni. A mobil internet használata épp úgy tilos repülőn, mint a mobiltelefonoké. Azt hiszem a repülőgép automata pilótája szamárköhögést kap tőlük, vagy valami ilyesmi. Amennyire tudom, e féle dőröségekre szokta hivatkozni a hozók. Mielőtt még valaki extázisba esne, hogy mennyire törődnek a repülőtársaságok az utazó közönség biztonságával, azért gondolkodjon el a lelkesedő. Az otthoni számítógépe hányszor fagyott le, miközben telefonált? Persze egy pilóta fülkében nem csak számítógép akad. Van például GPS is, ami sokkal érzékenyebb, hiszen végső soron kommunikálni kell külső állomással, állomásokkal, hogy pontosan meghatározhassa a kocsi helyzetét. A kocsikban lévő GPS mekkora gyakorisággal akad ki attól, hogy telefonál a sofőr? Két lehetőség van, tehát. A repülőgépeken különösen ocska számítógépeket és GPS-t használnak, vagy a légi társaságok kamuznak az állítólagos veszélyjel kapcsolatban. Az utóbbira tippelek. De az ilyen apróságok kevés embernek tűnnek fel. Ott van például a térfigyelő kamerák esete, amelynek, mint tudjuk, csakis a mi személyes biztonságunk érdekében vannak felszerelve, és megóvják drága bőrünket és javainkat. Arról természetesen nem szól a fáma, hogy a számítógépekre, amike kamerák adatait dolgozzák fel, arcfelismerő szoftvert telepítenek, akkor a segítségükkel olyan totális ellenőrzés valósítható meg, hogy Josif Viszáriónovics Stálin a népek atya elsírná magát a gyönyörűségtől. De arcfelismerő szoftver nem is létezik. Az túl nehéz írni. Az emberi arc nem rendszámtábla, hogy csak a fehér alapon néhány fekete karaktert kelljen azonosítani, mint az utakat az autókat figyelő rendszerben. Így mondják, nekem, aki negyed százada programozik számítógépeket. Nem mondom, hogy könnyű lenne arcfelismerő szoftvert írni, de egyáltalán nem olyan nehéz, mint hirdetik. De ilyet még nem írtak, hallottam a nap a tévében. Kár, hogy egy haverom épp egy olyan helyen dolgozik, ahol arcfelismerő szoftver fejlesztenek, épp úgy, mint a konkurenceik. És milyen remek propagandája van a nem létező szoftvernek. A tévében a nagy tudású, ismert pszichiátria professzor nyilatkozik arról, hogy egészséges embert nem zavarhatnak a térfigyelő kamerák. Egy egészséges ember számára teljességgel természetes, hogy jártában keltében nyomon követhetik. Egy egészséges ember cseppet sem találja furának, hogy rögzítik, amint épp megcsókolja a barátnőjét, vagy elküld a fenébe egy okvetetlenkedőt. Egy egészséges emberben fel sem merül, hogy miféle janus célokra is felhasználható a róla készült felvétel. Ergo minimum paranoiás vagyok, ha gyanakodva figyelem a személyes szabadságjugaim ilyetén megnyírbálását. Meg a többi ostoba szabály. A beszálláskor Johnnynál volt egy lapos üvegviszki olyan kis félpintes féle. Mennyi is az metrikusba? Kb. két és fél deci. Meginni persze nem tudta egy slukra. Én meg nem segítettem neki. Le kellett adnia, hátha folyékony robbanóanyag, és ezzel akarja levegőbe repíteni a gépet. Kiváló biztonsági intézkedés. Ésszerűségéből mit sem volna, hogy a világ történelem során még sohasem fordult elő, hogy piának vagy samponnak álcázva vittek volna fel a repülőre robbanószer. És most már tuti, hogy ezután sem fognak, mert az ellenőrzés alapos és szigorú. Csak éppen tökéletesen értelmetlen. Egy minimális fantáziával megáldott szellemi fogyatékos terrorista is ezer más módot tudna kieszelni, a kicsit is rászánná magát. Mert megint a nagy kérdés. Ennyire hülyék vagy ennyire hülyének néznek? A légitársaságok biztonsági emberei szimplán paranoiások, vagy ami még rosszabb, simán átverésről van szó. A klasszikus parasztvakítás, egy sereg értelmetlen szabály és eljárás, csak hogy abba a hitbe a kedves utast, a gépen oly biztonságban van, mint csecsemőként anyja kebelén. Mert az úgynevezett biztonsági intézkedések többsége nem arról szól, hogy a légi utazás tényleg biztonságosabb legyen, hanem hogy az utas elhiggye, így biztonságosabb. Persze elszundítottam, miközben ezen és hasonló dolgokon elmélkedtem. És remekül aludtam. Már saját bevallása szerint is valóságos boszorkány volt a társaságunkban. Hová kuncsoroghat még e szörnyű világ? Már a boszorkányok sem seprülrepkednek, hanem repülőgéppel utazgatnak, mint valami kövértúrista. Az ekte boszorkány jelenléte ellenére sem éreztem semmi jelét a boszorkány nyomásnak, Mert a boszorkány eredetileg a néphit azon alakja volt, aki a ma Lidész nevezett éjjeli kellemetlenséget okozza. Csak aztán telt el az idő, és ebből az egyszerű jelentéstartalomból jelentősen tágabb értelművé fejlődött. Ahogy a babonákból, pogányvallásokból és természetesen a kereszténység démonológiájából mint több elem vívődött át, rakódott le, e kezdetben csak nem ártalmatlan alakra. Ennyit a tudományos boszorkányságból. Pedig nem ártott volna odafigyelnem a kedves öreg tündérre. Ostoba ember az, aki elszalasztja az ingyen okulást, az első kézből kapható információk megszerzésének lehetőségét. De legendás lustaságom, mint már annyiszor, ismét győzött. Mikor felébredtem, Romero már nem ült mellettem. helyett cserélt a nénike melletti kopaszodó kövérfickóval. Az buzgón és diszkréten hortyogott mellettem, míg Johnny a folyosó túloldalán merült mély eszmecserébe az idős hölgyel. Éppen a boszorkánykenőcs miben létéről és elkészítési módjáról tájékoztatta kedves banyánka rockert. Ez a kence volt az, amivel az állítólagos boszorkányok bekenték magukat, hogy aztán seprűn vagy máson elrepüljenek a boszorkány szombatra, ami az akkori vadabulik megnevezése volt. A boszorkánykenőcs egyébként beléndeket vagy ilyesmit tartalmazott. Valami kábítószert, amit ő nagyon mókás elképzelései támadtak használójának a világról. Nem csoda, ha az ilyen cucc érdekli a srácot. Hirtelen lehalkították a hangjukat. A kedves öreg tündér most meg a titkos receptet, vagy talán azt vitatják meg, melyiküknek volt szettemetése. Az ilyesmit pedig nem jó mások orrára kötni. Nem hallgatóztam tovább. Az utastérbe felszerelt monitoron feltűnt a hamarosan következő leszállás, megérkezésünk jelzése. Nem szunnyadhattam sokat, kölnig nem tart órákig a repülőút. De ez a kevés is elég volt, hogy támadjon néhány ötletem.